Tinc una pena tan teva Que no me la pots robar Tinc una pena tan teva Papa, Que és més fos que la mar, mar. Si la pena, pena, la mama, la mare, pena mama, mama. Mama. La mar aguanta la, la, la, la terra La, mama. la, mama, la terra, la Per no pagar tanta, tanta, no tanta pena Tinc una pena tan pena i continuem aquest programa, el dia el dia, aquesta tercera hora del programa la nostra entrevista, i és que Miquel Gil segueix imparable en la seva tasca d'anar buscant i trobant textures, maneres, colors i sabors nous per seguir cantant les lletres que escriuen els joves poetes en llengua catalana. Ara haurà la finestra per fer entrar aire i llum a les noves cançons que en forma del nou disc Eixos que presentarà aquest dijous a l'Auditori de Barcelona. I nosaltres tenim a Miquel Gil a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs uh, explica'ns per aquesta conversa ocasió amb quins textos de quins poetes has comptat? Doncs mira, com havia s'indicat amb, amb un parell de textos d'Enric Assas, uh -huh. que no falla, cada disc, cada disc com que apareix alguna, alguna coseta del, de l'Enric, després una poesia de Manel Rodríguez Castelló, una, una poesia original, eh, un fil de vint, després Feliu eh, Ventura que ens va regalar un, un poema, i després hi que faix un petit la vana, perdó, un poeta de Dalsira, poeta àrab de, de finals del segle 12, i això. I què té particularment la poesia d'Enric Sasasa eh, per la qual doncs està aquí tant agraditant i i te recorres a ella per musicar-la? No, no ho sé moltíssim, m'agrada moltíssim com, com escriu l'Enric el, el, el, uh -huh. el que sí que és ben cert és que cada disc hi ha allò on em posso fer un disc sempre tinc mitja dotzena de textos guardats que m'han agradat que m'han fet gràcia per mil qüestions diferents i, i mira, s'ha convertit per sort en un eh, això, en un clàssic dins del meu treball Uh, potser els temes que més parla la poesia d'Enric Cases és la quotidianitat, allò que uh, doncs, si obrim els ulls realment doncs, ho podem veure amb els mateixos ulls que ho veu ell. No sé si també és el que tu vols reflexar en els temes de la teva música, allò que tenim el nostre acusat i que podem tocar. Sí, sí, d'alguna manera el que pretén que és, eh, que, que fer una missió contemporània del, del codi tradicional... I d'alguna manera, doncs, tant Enric com, com la resta de poetes que estan fent ara la seva producció, doncs això parlen d'emocions i parlen de coses que estan ocorrent ara mateix. Per tant, diguéssim que, que és un perfecte, és una, una complicitat que en dé A més, també cal remarcar que a banda d'aquests poetes, doncs, per aquest nou disc, Eixus, has comptat amb diverses col·laboracions musicals. d'aquí desenvoltat. Sí, doncs, mira... Eh... Molta gent, molta gent ha passat per el disc no sé si em deixaré algun nom, però el que ja també s'està convertint en un clàssic és Raül Rodríguez, a la guitarra i el 3 eh, Joan Garriga de, de la, la troba Kung Fu amb els seus acordions després hi ha col·laboracions de, de Molde Luxe, Manel Camp amb el seu piano eh, David Pastor amb la trompeta Iaki Matauani amb, amb la tuba Eh, Isabel del, del grup Atsac, del grup Occità, uh -huh. eh, Quim és, és l'Agata la, Casas, eh, eh, i després la producció de, de Borja Penalba, que si bé no, no és una col·laboració puntual, vull dir que és una complicitat absoluta, és el, el 50% del, del disc. Uh, tota aquesta gent que ara em, em feies menció i tu mateix, creus que esteu dins de l'etiqueta de música mediterrània? Creus que us defineix bé aquesta etiqueta? Sí, sí, és una etiqueta que jo crec que és on, on podríem trobar-nos ben còmodes. No, no ja només el nostre treball, sinó el que, el que és el patrimoni musical català. Uh -huh. Estic de tots els països catalans. Crec que crec que la manera de trobar-te còmode és dintre d'aquest entorn, l'entorn que suposa la Mediterrània. Bé, bueno, és l'entorn clàssic, des dels romans fins als grecs, passant per als àrabs, doncs això ha sempre un espai de convivència, d'intercanvi, de... i continuar aquest espai és el que d'alguna manera jo crec que ens dona comoditat a l'hora de, de plantejar-nos el treball. I quins són els instruments que potser funcionen millor, o que defineixen millor aquest estil de música, les cordes, els vents, la percussió, per què et decantaries? Tot tot, tot, tot. tot plegat. Tot plegat, sí. Nosaltres utilitzem molt el detall de, de, de cordes amb i sense traste, això, tot el, tota la família d'aeròfons de, de, de doncs, galles, dolçaines galles, cabretes eh, xalumots tal, tota, i, i després això, el detall de, de percussió oriental uh -huh. i en aquest disc, d'alguna manera hem treballat també un, una mica el tema de l'electrònica vull dir la fer tot un, un, una part per baix, una banda fina que li dic jo a base de, de les possibilitats que et dona l'electrònica, els samples, els loops, les, les programacions, que sempre han estat presents, tant en orgànic com en català, ho hem utilitzat molt, però pot ser aquí una mica més, aquí hem pres més, més presència. Doncs ara en parles de l'electrònica i precisament a partir del proper 28 de maig, el 8 de juny, doncs estaràs fent un taller, la fusió de les músiques, anàlisi i composició de música ètnica a la seu de l'Esgai de València. Sí. Um, un taller aquest, doncs suposo que, que també serà una mostra d'aquesta vigència de la música d'arrels, però amb connexió amb altres gèneres, com per exemple doncs el rock, suposo que també l'electrònica, etcètera, no? Doncs mira, ja fa, ja fa uns quants anys que vaig fent, al doncs, eh, principi eren uns, uns tallers de composició, uns cursos de composició oberts a qualsevol tipus d'estil, i avui em van plantejar la possibilitat, doncs, d'això, de, de fer una cosa una mica diferent. Uh -huh. Aquí el que, el que voldria és, d'alguna manera, fer una ullada ja no panoràmica, sinó una ullada ja més, més, eh, més en profunditat, del que, del que suposa el codi tradicional nostre i d'alguna manera ampliat a aquesta visió mediterrània i com això es pot infiltrar dintre de qualsevol tipus de música, com es poden agafar trets, característiques, coses coses concretes i es poden dur a qualsevol tipus de música, allò que la paraula aquel mestsatge o funció o que té una mica sembla que és un invent de ara i és una cosa que ha estat sempre en la base de l'evolució de, de, de la música tradicional i una mica El, el taller serà això serà oferir una donc doncs això unes possibilitats de treballar de repastar de utilitzar aquest codi tradicional, uh -huh. bé siga per a un grup de folk o per a un grup que faci música èmnica estricta o bé per a un grup de hip hop que vulgui introduir determinats ritmes o sonoritats o, o melodies, o... dona per a molt, dona per a molt. Uh, I creus que vosaltres que esteu fent? Uh, doncs recuperar la música mediterrània popular o consideres que és un producte nou? Jo no fas treball de recuperació. Jo sempre em, em defineixo com un, com un vampir. És dir, jo vampirizo el treball que fa aquell, aquell, aquella gent que fa recuperació, que recupera i que, que d'alguna manera sistematitza el repertori. Mm. Jo el que faig és, a partir d'aquí, fer música nova. Tinc allò, aquella, aquell interès en, en oferir música nova, en... en, en d'alguna manera oferir una, una visió contemporània, també per això utilizo textos contemporanis d'autors vius i, i ben vius I, i aquest és una mica l'interès ah, Ara en parlaves de fer música nova però doncs, ara mateix en el món de la, de la música doncs, molts diuen que està en crisi amb això de la globalització les noves tecnologies i tot plegat ah, Tu com ho veus? Veus que hi ha una gran crisi? Estem en crisi, però crisi no és una paraula negativa. Jo crec que crisi etimològicament vol dir canvi. Estem davant d'una revolució, com històricament va suposar l'aparició del, del disc, des dins de les cançons gravades, l'aparició de les ràdios, de les radiofórmules i el tàndem companyia discogràfica de eh, Radiofórmula. Uh -huh. doncs allò s'ha acabat senzillament s'ha acabat. Estem al final d'aquella etapa de quasi 100 anys de duració i allò s'ha acabat i s'ha acabat per la, per la irrupció d'internet i d'altres possibilitats de, de distribució i de promoció de la feina que abans no, no existien i que ara s'estan doncs, es tornant majoritàries. Això va estar plantejant un repte i està plantejant unes diguem-ne uns pressupostos que són totalment nous i que estem ara en meitat d'aquesta crisi, de les set eh, multinacionals tradicionals avui ja són només que tres les companyies discogràfiques eh, telefòniques ja no sé si són companyies telefòniques o companyies de distribució de música eh, per tant se plantegen allò una crisi dir, se plantegen unes noves relacions en les que jo crec que ens va permetre als que estem utilitzant amb el codi tradicional i que van empedre el tren aquell dels discos i d'aquell anterior tren que va passar, uh -huh. doncs ara està passant un nou tren al que estan afegint-se molt, molts tipus de música nova doncs sigui el cas, no ho sé, de... de de la música del nord d'Europa, de l'Sherney Garda, de la Siva Vitova, o el cas de la música celta, del mateix flamenc, de... i per què no el cas de la música catalana, de pujar aquell, aquella possibilitat de, de, de que t'escoltin per tot el món. Ara, estem, ara parlem d'una aldea global, d'un mercat globalitzat, i això també afecta el, els processos de producció. Pues, tant a l'hora de gravar, com a l'hora d'instrumentar els discos... Com... Uh -huh. Bé, bueno, l'electrònica t'ofereix unes possibilitats i unes eines que fa uns anys no teníem. I jo crec que si sabem utilitzar ha de ser absolutament positiu. Potser és que estan establerts la, la música més industrial, la vessant eh, més, més comercial de la música frontogrà una mica, pot ser que ja no vendran 4 ni 5 ni 6 milions de, de còpies. Eh, ara parlem de que un disc que ven 300.000, 400.000 còpies i ja és un èxit. És el seu problema, eh, no és el meu problema, el meu, el meu problema i el problema creatiu de la gent que, que treballa molt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 en un futur podràs venir un altre cop per aquí o no? Encantat. Sí? Quan, quan em diguin, allà estem a Tiana, actuant. Molt bé. Ara començarem això en l'auditori i tenim una, un estiu bastant, bastant complet. Bastant I, mogudet, no? Bastant mogudet, sí, de presentacions, i sí, d'actuacions, sí, de... sí, allò de que, per sort, tenim una continuïtat de treball que ens permet tenir el grup perfectament assajat uh -huh. i estar en condicions i, i doncs això, a l'estiu i a treballar, que és del que es tracta Molt bé, doncs Miquel Gil, molta sort amb aquest concert de dijous a l'Auditori de Barcelona i molta sort en general amb el disc Nou Disqueixos Moltíssimes gràcies Que vagi gràcies. molt bé, bon dia Bon dia, adeu En els dispersos Mm -hmm. Ciutat com una amiga que m'acull Amb tots els seus inversos i reversos Camins clars de saliva sobre els murs una terminal dels mots per vos mm -hmm. De mots per vos. Mm -hmm. Damunt calma Dormen els estels. Farà el sol cel iinnt. Els pòrtics Remorde d'ell Oga vella En els carrers I llengua inaugurada En tots els codis mm -hmm. tots els codis perdre una partida amb els fidels o creure amargament en temps més dòcis qui no es pot oblidar de les arrels Reclama la custòdia i el seu sol A Mal costó A del no seu so Ai del no seu so.